коли зустріну десь на дорозі. А так, відповідали мені, хто лихий, той і татарин. Я також довідався, що церкви мурують з каменю не для того, щоб вони стояли довго, а щоб сховатися там, якщо нападуть татари. Перше все будували з дерева і монастирі, і церкви. Та коли настало велике сум'яття в Галицькій та Перемирській землі, Багатші громади і монастирі почали будувати так, як у Києві й Чернігові великі храми, з окутими залізом дверима, щоб їх не можна було ні розбити, ні спалити. І ще я узнав, що у горах боронитися легше. Горяни зрушували каміння, воно котилося, змітаючи на шляху вороже військо, або заманювали ворогів у пастку. Тому татари нечасто нападали на наші землі. А якби прийшли сюди, то настав би кінець світа, бо князь Лев Данилович мав з ними не то мир, не то тимчасове перемир'я. Дивна то була війна. Не було в ній правди ані з одного, ані з другого боку. Бо якби була правда, то чинці б не відводили очей і не перешіптувались би по кутках. Зрозумів я одне, Якщо на тебе нападають, мусиш боронитися. Але я б не хотів стати таким, як татари. То не була моя доля. Я ще її не знайшов, але шукав. Не відаючи, що доля сама мене шукає. Гріх нарікати. Мені велося добре в тому монастирі, хоч я був навіть не послушником, а звичайним служкою. Та в моєму житті непомітно поволі по волі все змінювалося. По-перше, я здобув собі нове ім'я. З попереднього усі сміялися, хоч позичений сівач відповідав моїй тодішній суті. Ім'я давало про мене досить вичерпну інформацію, і я не мусив розтуляти зайвий раз рота. Але ченці воліли, аби я мав якісь християнське ім'я, септо ім'я святого, хоча потім, якщо я прийму постріг, доведеться і його змінити. Мене переконали слова одного чинця, хоч і не дуже вченого. Чуєш, хлопче? Коли твоє життя змінюється, ти сам повинен змінитися. Нове життя – нове ім'я. Я боявся хрещення, бо начувся тут різних жахливих розповідей про нечисту силу, перію, відьом, лісових дівчат і русалок. Утім і князі, і бояри, і простий люд як у тому селі, де я жив досі, не раз шукали в знахарів і ворожбитів. Правда, лише за однією мови, ті мали бути хрещеними. Це заспокоювало побожних клієнтів. Але я вже знав, що мій випадок набагато складніший. Мене переслідували спогади, мучили страшні сни, у яких я тікаю від голови, яка вимагала позичити її тіло. Врешті мене охрестили хоча й не знали, чи був я до того хрещений, і дозволили вибрати ім'я. Я уподобав собі ім'я Сильвестр, бо так звали того чинця, який дохідливо пояснив, що нове ім'я потрібне людині, яка почала нове життя. Виявляється, життів багато, і для того, щоб перейти від одного до іншого, не конче вмирати, конче обов'язково. Такий був мій перший духовний досвід, досвід неписьменного хлопчика. Мені сподобалось також, що нове ім'я означало «лісовий», бо я прийшов з лісу. Чернець, котрий мені це пояснив, виконував обов'язки писаря у монастирі і разом з двома ченцями переписував книги на коштовному пергаменті, бо друкарського верстета ще тоді не існувало, як і паперу. Мене охрестили в старій дерев'яній церкві, і нічого поганого не сталося ні мені, ні святі Обителі. Якби я знав тоді історію своєї появи на світ, то мусив би в цьому признатись, бо Господь все бачить і найбільше не терпить брехні, і міг би за це спалити іскрою свого гніву. Не думаю, що ворожбитий купець із Добромеля знали про мене все. Однак того, що їм було відомо, вистачило б, щоб замість хрещення водою я отримав хрещення вогнем. Я вже мав історію, яку міг розповісти єпископу Перемийському, котрий розв'язав дискусію між чинцями на тему, чи можна хрестити вдруге того, хто не знає, чи хрестили його взагалі. Не думайте, що це так просто, навіть коли йдеться про безрідного вбогу дев'ятилітнього хлопчика. Єпископ лагідно випитав мою коротку історію. Я сказав, що мене знайшов на дорозі купець із Добромеля і віддав на виховання простим людям на село. Потім його вбили розбійники. А мене його слуга привіз до монастиря, бо не було кому платити за моє перебування у тих господарів. Єпископ мав Дехавицю асту. І я не все розумів, що він питав мене, і це його дратувало. Як виявилося, їм треба було записати у книгу,